Ведмеді. Ведмеді – великі, сильні ссавці, вкриті густим хутром. Існує сім видів ведмедів. Живуть вони переважно в Європі, Азії та Північній Америці. М'ясо – основна пожива для більшості ведмедів. Та хоч вони й хижаки, до їх раціону входить найрізноманітніша їжа. Особливо люблять вони фрукти, горіхи, рибу та мед. Поживу вони знаходять за допомогою гострого нюху, оскільки погано бачать своїми маленькими очима. Життя в барлозі. Ведмеді переважну частину року проводять на самоті і сходяться разом, щоб спаритися чи з'їсти тушу загиблої тварини. У тих місцях, де зими тривалі і суворі, ведмеді чимало часу проводять у сплячці. Барлоги вони влаштовують у печерах. У дуплах дерев чи заглибинах під скелями. Але це не справжня сплячка. Саме в цей час на світ з'являються їхні малята. Звичайно, подвоє ведмежаток що два роки. Самка білого ведмедя виводить на світ своє потомство у сніговому барлозі. Колір і плями існує сім видів ведмедів. Це білий ведмідь, який носить білу шубу. Щоб ховатися серед снігів Два види чорних ведмедів Барибал та Гімалайський ведмідь губач, який водиться в гірських лісах Індостану і шрі Ланки Очковий ведмідь з Південної Америки Який одержав свою назву через білі плями довкола очей Малайський ведмідь, що має оранжеву чи білу пляму на грудях До бурих ведмедів належать гризлі та кад'ятський ведмідь. У небезпеці. У ведмедів майже немає ворогів, якщо не брати до уваги людей, які вбивають їх заради шкури та м'яса. Переважно миролюбні ведмеді самовіддано захищають себе і своє потомство, якщо на них нападають. Охоронні товариства борються за збереження існуючої популяції ведмедів, прагнучи захистити їх від знищення. Ілюстрації, Білий, як сніг Білий ведмідь живе у безлісній тундрі поряд з холодними арктичними морями. Він вкритий густим білим хутром. Маса білого ведмедя понад тисяча кілограм. Густе хутро, яке відштовхує воду, дає можливість плавати в крижаній воді, де він полює на тюленів, рибу, моржів та невеликих китів. Підмічено, що білі ведмеді влаштовують засідку біля тюленячих продуховин у паковому льоду. З допомогою передніх лап ведмеді розкопують землю, хапають здобич і лазять по деревах. Пазурі на лапах у них можуть досягати 12 см у довжину. Ведмеді-губачі дуже люблять мед. Очковий ведмідь – єдиний представник родини у фауні Південної Америки. Американський чорний ведмідь – барибал, живе в глухих районах країни. Найбільший із бурих ведмедів – ведмідь з острова Кадіяк.